Мовчанку тільки раз порушив такий Созонт. «Вибач, брате, – сказав, – але йдемо стільки часу разом і не знаємо твого імені». Теодорит коротко відказав, не зупиняючись і не обертаючись юнак. Зате зупинився вражено Созонт, при тому так, ніби ноги в землю вкопалися ми були вражені також, адже Теодоритом звали, як уже згадувалося, агіографа Семеона Симеона Ступника, єпископа Кирського, який оповів про святого у книзі «Боголюбиві» в главі 26. Згадав цей Теодорит і Антонія, одного з наближених Микити, а учним – і аеографом Симеона Ступника також був Антоній. Гадаю, саме це і вразило так сильно Созон та Деякона, адже тут ніби заходило на якусь вигадливу і химерну гру, в яку ми мимовільно включалися. Коли б мої здогади справдилися, то цього нового Теодорита, так само як і усіх нас, за винятком Кузьми, безсумнівно, можна було б назвати фарисеєм, але не поспішатиму. Аби не бути грішним, ніж хотілося. Розділ 13. У якому розповідається, як ми переходили болото. Цей розділ має бути 13 бо число 13 диявольське. А ми на тому болоті пережили душевне потрясіння, жах, від якого не вимивається в мене і зараз, коли мережу ці рядки. Бо якщо раніше блукали в лабіринтах, із яких добре знали вихід, а блукання наші роздуми, забави мислені та й оповідки, була лишень цікавою грою, в яку ми гралися, ніби дорослі діти. То там, на болоті, пізнали страх не навіяний, а справжній. Саме болото було дивовижне, безмежна площина з водяними плесами, острівцями, купинами поросла рідкими невисокими деревцями. Вільха та берізка з очеретяними хащами густо пахла тут прогнилою водою. Над головою з'явилася сорока і заскрикотала. Ця сорока потім супроводжула нас впродовж усієї дороги. Теодорит, перш ні ступити в воду, підняв із трави міцну, високу, очевидно, ним таки покинуту тут палицю, і наказав нам вирубати подібні палиці і собі, бо наші подорожні для переходу не годилися, як замалі. Созунт мав у мішку невелику сокиру, тож із цим упоралися легко. Теодорит уклякнув на молитву, а ми разом із ним Молилися старано і щиро, бо в кожного з'явилася непевність У мене, принаймні, напевне Стежка може бути вузька і хитка Через це йдіть за мною крок у крок Спершу намацайте твердь, а тоді ставайте і тільки міцно, опершись ногою, пересувайте вільно. Виладнувалися так. Перший йшов Теодорит, за ним Созон Деякон, потім Павло, за Павлом я, Кузьма ззаду. Созон пішов перед Павлом, був бо грубший за нас і хотів вивірити стежку своєю вагою. Мені ж наказав стежити за Павлом, щоб, Боже, Борони, не вдарила його падуча в дорозі. Кузьму, гадаю, Сузон поставив останнім, щоб віддалити від Теодорита.